але так звикли вже, тому й не слід змінювати. Але спитати б, хто звик. Звикли були не так давно, кер буде писати безглузде, добропожалувати. Але досить було прилюдно пояснити це анекдотичне непорозуміння, як усі стали писати правильно, ласкаво чи гостинно просимо. Слушно писав про це знавець української мови письменний Кунзич у своїй книзі «Слово й образ». Річ не в тому, що звик до даного слова даний кандидат філологічних наук, а в тому, чи звик народ. А народ не звик казати, «Де тут сіюче пшеницю бригада?» або «Рахівник, виписуючи квитанці, пішов додому». А каже, «Де тут бригада, що сіє пшеницю?» «Рахівник, що виписує квитанції, пішов додому». Дарма, що підручник «Українська мова» хоче привчити наших учнів до вживання активних дієприкметників, сіючий, виписуючий тощо, що які я взяв у праві 393 Не звикають до цього і наші найкращі сучасні письменники – Гончар, Головко, Стельмах та інші, що ніяк не хочуть утрапити під неправильне правило названого підручника – і усякого минають активні дієприкметникові форми, користуючись натомість пасивними дієприкметниками, підрядними реченнями чи віддієслівними прикметниками. Ось, наприклад, уривок із повісті «Гуси-лебеді летять» з Тельмаха. А над усім цим світом, де пахощі сіне злегка притрушує туман, і дух молодого ще не затужавілого зерна –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 Невидимий сон, що причаївся в узголов'ї на другому покосі, торкається по вік і наближає до мене зірки. Можна собі уявити, скільки активних дієприкметників було б у російському перекладі цього уривка. Не затвірдєвшого, ставший, потімнєвшого, притаївшися, а тим часом у стельмаховому оригіналі жодного. Чому? А тому, що Стельмах добре відчуває, як фальшиво зазвучав би його текст, коли б він узявся писати його, додержуючись правила з підручника українська мова. Звісно, користування описовою конструкцією з підрядним реченням, що сіє пшеницю, що виписує квитанції, часом ускладнює фразу. Надто в поезії, але є чимало інших способів передати думку, висловлену по російському активним дієприкметником. Тут до послуг і дієприслівник, і пасивна форма дієприкметника, і віддієслівний прикметник, і нарешті саме дієслово. Такий арсенал способів удосталь компенсує в українській мові брак у ній форми активного дієприкметника. Наприклад, Ось фраза з фіктивним дієприкметником виступаючий. Під час обговорення доповіді всі виступаючі товариші зазначали актуальність поставленого питання. Нема конечної потреби заміняти дієприкметник підрядним реченням «що виступали». Можна цю саму думку передати і дієприслівникам під час обговорення доповіді до всі товариші виступаючи, зазначали актуальність поставленого питання. Так само і не до ладу фразу «Всі працюючі в цій галузі промисловості робітники повинні знати правила техніки безпеки». Можна висловити, не вдаючись до описової конструкції, «Усі робітники, працюючі в цій галузі промисловості, мусять знати правила техніки безпеки». Отже, невластивість активних дієприкметників українській мові – це не вада її, що спонукає запозичати граматичні форми з інших мов,